بسم الله الرحمن الرحيم کاف ہا یا عین صاد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر رحمت ربک دا یاداش د منږ باندې درخته نه عبادت په خپل بندوانی ذکر یا چننده او ذکر علی السلام اذنا ربہ کله چې دعا یوخت و د خپل رب دعا فکلا رب عالیلی حضر زکر علیہ السلام رب عید ماربعا اینی وحن العزم منی یکنان کنزورشیدی ادکی رمعام اللہ دی رب دائم ادکی نکنزوری لی وشتا علا راسو شیبن او تکس پنشیر سرزمعا شیبن دو جرد دوالی معام اشتعال لیتو اجراسی سپنوالی کی پڑک وشتا علا راسو پڑکو آلد سرزمعا تکس پنشیر سرزمعا شیدن دو جدو جد ولم اکم دو دعائی کا او نیمج دو دعائی که آپ کو سبب دو دعا اوستوستا رب ای رب ما شقیعا شقیعا نامرادا محرم نیم تنو ما محرم نپریجی و اینی خفتلی موالی او زیرم مخفل وارثانونا نیم ورائیم دا د دا مرگ نا پس مو ورایو لبا دا موتی پس دا مرگ زمانا و اینی خفتل ما غا علی عزی ریبن نو ورا مو ای دا مرگ نا رستو چه دا جن دا خدمتوالا پاکی سوک نشتا دا سوک نشتا چه دا جن خدمتو کی و کانت امراتی عاقرن او دبیدو زماشنگا فَهَذِهِ نَوْبَةُ مَا تَعْمَلُ لَذِن كَوَلِيَّهَ ذَهَبَ الْتَرَف مَا يَوْارِثُهُ فِي الدُّنْيَا وَارِثُ رَاقِ خَلَقَ دِينَ تَرَابَلِي سَتَوَحِيدُ تَرَابَلِي يَرِثُنِي شِي وَارِثِي زَمَانَا دِينَ زَمَان يَرِثُنِي شِي وَارِثِي دِينَ زَمَانَ وَيَرِثُهُ وَارِثِي مِنْ آلِ يَعْقُوبَ دَاعِلَاتَ دا حَضْرَتِ يَعْقُوبَ وجعله اعوذ بالله رب ربنا رب يا هرشه ورشهगंज حضرت وکری علی السلام تمذی ولاړو یا وکری یا حضرت السلام ان ابشرك بهلامن يكنا من ذري برک تعالی په بچی اسمه یحیی چون دا حضرت یحیی علی السلام لم جعل مدي غر زلم من بلارم من قبول ده مختلسه مي اهمالين ربنا مختل اي احيان مشتا قال لي حضرت زكريا عليه السلام رب اي زع ما ربا ان يكون لي غلام سرني بشماله رب شه اذا كده وكان او بدي دي جماعه شاندا وقد بلغته او دیشک رسید لنزو من الکبرید وجید بدا والنا عیتی یا اچوالی دعب کتا اللہ دکی موچھے قال کذالک ذیلی و دارنگی بیتو قال ربک استارب ویوی موالی حیونن دغت مابانی اسعنن وقد خلقتکا او دیشک تیدا کرنیتو من قبلو دبین النفکید ولن تقشعوا ليتس شيزي کرش قال علیه وکل علی السلام رب اج معنا ربا اجل لي ایا مقروا كما طرون شانا وعلما چا په سم چې بچي سپیدا نورم شکر کر. رب ادا کوم قال علی ورب لذات تو الله خطا و الله تو كلم الناس خبر د نشکو له دخل کو سره سلا سلا علم د ليش په سويا او در رمته ر رمته د خبره د نشکو له فخرج على قوم روته هغه قوم مختلفه مين الم محراب عبادت خانه نا فاوهای لهم دیک و هی په مراد اشاره یا فاوهای د اختلافه متا ان دا چپا کی بیانو اید اللہ بکر تنواشو یا صحر و ماظیر یحیال السلام تیداشو یا یحویٰ خودل کتابا اے یحیال السلام انیسا کتاب یعنی توراج شریف بقوتن پک لکوالی و مضبط علی سرا و آتینا هل حکمان باوید حکم مانا پیغنبری کری ورکری و موضل پیغنبری صدیعہ پیغنکوالی کی او سوغيد حكم مراد علماء فهم لك وعطيناه الحكماء ورقل ومنا بلطوها دبين سبياه ما شمو عليك اولماه اللي كله لا ما شمو وروا لغير عادة شلو بيو كوكنا نحو رأت لها يا علیه السلام ورطوي آياد اللوبو لطار من لم يرس شقوت و لئن طرفنا وحناما نهربان و ملة الناس من طرفنا يذاك و تاكو وكان تقيا اوذ پرنگارا و جرم بوالديه احسان كون کي دپل والدين سرا ولم يصفته و جرم بوالديه احسان كون کي دپل والدين سرا ولم يكن جبارا نبی سرکشا اسویا اونا فرمانان و سلام علیه سلامتی او تاغذانی یوم ولدا پکمر شغتی دا کړشه و یومے مت پکمر شغے وفات کیدو و یوم یبعث حیا ا پکمر رغبانی چرا پورته کیما حیا زنده قبرنا و ان ال ال ریات کا ایما محبوب hin کتاب القران کی مریم واقیاد حضرت مریم دیوی اگھن تا بذت کلچ دبیل شدہ من اہلهاد کورن اختلینا مکانا شرقی مکانا اغمکان تا شرقی آچن مرخات ترف لو فتخدت من دونہم مجورت ربید وزعان تار من دونہم آخواد دونہ جاون تردہ پردتی کین آستائی عبادتی کولو صار الله الیه مر علی ذلول من ذاه تا روح انا روح الف جبريل علی السلام فتمثل لها وجكره وحیتا بشرا سویا شکل بدن برابر جبريل به دنیا آدمو د شریفو شکل کرا غی اور ایلیا عالم الغیری ایلیا کرام غیب دان نه منه کو تا نه باران غلاغا میں پتی ورتلگی مریم قالتی لو اغیر جمعناسو پردیس هرے را او پردیونا را دن نشو قالت ویلو مریم بی امی یقیناً جچین اعوذ بالرحمنی پناہی غالم پر بادشاہ سرم من کتانا ان کنت تقیعا کت ترزبارن اگر ما خوالم راضا قال ویلو جیبرولمین انما انا رسول رب کی بیشک غیم استاو درستا لئے احبل کی اللہ رب لزتو آئی چوبخم و تعتا غلاما و کیا بچو تاک زو فرشتید زو صلومون اللہ دا بچید زید و تاروالی گلے قالتو لی مریم دوی انہا اکونو لی غلاما سرن جبشی ما دا پارا بچے پیدا کیمل ولم یمسسنی بشرن اولاس نبی لگولو زماسرا بشرن بندا ولم اکو بغی آنی قالك ذلك قل حق دغه فهمي لکه څنګه چتاول لکه څنګه چتاي چرچا لاس مې لګي دل نو ده شان پاکه ته قال ربك يله يرष्टा هو علي حيل چه دا بچي درکو فماذا له اساني ولنجله هيدي و طار شوگر دلاله ايات للناس يوما هذا القدره دتعرض اور دا مهربانی با دا زمونې طرف ما وکام امر مخدویا عدد کار فیصله کله شی د فیصله شی طالب د دلا خواندا دلا لاس لګې دو الله بچی ورته فهملته نه حمل غستید فهملته دی هغ لرآ فحملت حمل غستید کن تبذرهیم بجدا شوه بهداه تصدق دغه حمل مکانا خشیا یضا فیه تقصیا چرا ارخ له مرود خلقنا چرا خلقته تهمه ټوله لګی اوسه بسکای اوسه بسکای سم جوابنا سوالنا خلق کای خوچل نین فاجا اهل مخاوه رئیس دی حضرت مریم لرا المخاوه درد پیدایش علاج المخلتی إلا <العزیز> جئ عن مخلتي تنيد كجوري تعان وله تکیا وله درد و جنام قالت ہے ارمان متو قبلها آیا چه دوی دینه مکه مڑے و كنت مسم منسی عوز هرتیرام اس بڑا خلق ترازو میں کوئی فما تهمتون لغیبا فنابا یا ذکر لوی تاج بریل مین من تحت ها دختو طرف ما الله تهولی دا چته زميږه ما قد جاء علی ربو کی تحت کی سریار بیشکا در لوی دی تحت کی سریات انلام سریا د سریا ما نه دا روانه شینا کان یا تحت کی سریا ګر ویله د ستارب طالامنی شریعه سردارین صلی الله علیه و سلم شریعه ته معنا د سردارم راځي و حزی را خویلیک ځان تا ویږي مخلطین اگر تم د کجری په ساقط اهروی دا له چې پتاواني رتګن اخی کجری جمیع طاز تاوان فَقُولِي مُخْرِجُ دَيَّرُنَا يَشْرِي وَلَدَ سِنِينِسْكَ يَقْرِي عَيْنَا يَا خَوْسْتُرْجِي فَيَخْلَبُ في شَيْء فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَكَيْشَرِيْنِي فَدَيَّ وَبْنِ آدَمَ يَوْمًا فَقُولِي نِشَارِي فَرَوَّتْهُ آيَا فَقُولِي فَقُولِي نِشَارِي فَرَوَّتْهُ آيَا إِنِّي كُنْتُ إن نَظَرْتُ ما نظر من له دې ته راه رحمان دار شاعا سمن دروږي چې په علي په هاني د دې کتاب روزا چې چطوالي روزا و به خبري جا سره نکو ومن ته د دې کې دا چې روزا داس امت ته د دعوت او د تدنیو هغه ځموارې ته خالی شي ما نه ختوم نوموږه روزا ده د دعوت نظر تل رحمان سمن یقیناً ما نظر منلو برحمان بادشاہ پا رسو منبرو جی اور جسو چکوالو فلن اکلمن یوما مہرگز خبر بنکوم من نبی انسیاد حزبنی آدم سرا فاتد بیہی قومہا رات ملی کرو پا بی بچی صرف القوم تا تحملو چی پغیزہ کی روچت کرو قالو قوم یا مریم اے مریم دیدی لقجیتش انفریعا بیشکتا راتل کلیو شیویر ناشناتا یا اخت حارون اے خورد حارون حدیث سپاک کردی نانالا دی جدا یا اخت حارون یا لولی آخل کو داندیاؤ انتی نوولا بکی خل یا نیک سلو چدا غنم حارون نورتوی یا اخت حارون اے خورد حارون ازاو علماء دان ویلی چدا حضرت مریان دا حارون علیہ سلام پا نیا اخت حارون اے مشابید حارون سرا تخو پا تقوى و پا افتح پا اگدامنائی کی داتی لکا حارون ما کان ابو کی امرأ سوئن نو حضرت عمرام صلینا کارا و ما کانت امی کی او نو امور سا حضرت حمد بغیع و تکارا ستا پلار امور خودرخ خلق تیر شو لدو خو رجلی لئے اشاره کړی هغره مریم دی سالې السلام ترښتہ چمانه تاسو نه نوکوي دا تزانګو کې چې پروت د دننه تاسو کوي قالو بی نو دای که فن کلمو من سرنګ کو لندا چا فرا کانا فی المحبی با کان تمام دی وکولې کان فی المحبی چې اته زنګو کې شبیه او لکه ماشوم زنګو کې اطرافه خبری ولما ولي كل مثال السلام زنګوکه دا شهادت دا غته وشتاکه قال ابن عبد الله ولي مثال السلام يکمن زدا الله عز بنين ذو اله مين زها جت روانين زمشکل کو شامين اي مشرکان وكافرانو تاسوما الله سره شنکوي اني عبد الله يکمن زدا الله بنين اعطاني الكتاب را کوي ماته کتاب ماته کتاب را کوي وجعله مني نبيا اجره ایده ماته اندر وجعله مباركا گره ایده مال ورو ده خير او برکت علا اے نما كنت كم ليكي چي مزم خير او برکت زبا امر بالمعروف ونهي عن المنكر وک سوچ امر بالمعروف ونهي عن المنكر مبارک دې او کیسه دي چې امر بالمعروف ونهي عن مبارک نه وَجَعْلَنِ دَرْغَيْدَ مَالَغَ مُبَارَكًا دور بخیر و ببرکت والا زبب نیکو حکم کوم او بنا روانم نیکو اندکون اینما کن تو کم زی کچیم کخطل وطنی کپرگو وطنی ہر زی کچی امر بالمعروف و, و نحیم من کر وکن <تصفح> واسوانی بسولاتی حکم بکوی ما تبنی وزکاة یا بزکاة ما دن تو حیعا ترسوچو یمی زی وبراً بوالدتي او احسان كونك اندخ بالنور سرا ولم يجعلني ميد جرزو لما لجبارا سركشا شقيا وبدوخ والسلام عليّا وسلامة عدى اللّا وطمع بامّي يوم أولدتو فاكمارتش يوبي باكرشين ويوم أموتو فاكمارتش مرنبا ويوم أباسو حيّا او فاكمارتباني ترابور تقول وشم تدریو یار حالو کې تمہارا الله سلام وي ذلک ای سب مریم الله ای دعوی صلی الله علیه و سلام چې د مریم نبی قول الحق الذی الله ای جو تعریف کووندو نه حقی بنا برمدھا قول الحق زممدھا تعریف کووندو نه حقی پهک لینا تعریف سره تعلق بتایاه خبرو کو مزمت وای ی رخیو منته او سنتيو کا دغه کلاغه وک نو الله چې خلق دجره دوی نشوول قال الحق بيته بنا بر مدح قال الحق اللهو بتعريف كون دینا حقی الذي ها فيه انترون چې تاوی کې د شک کوي ما کان لله نبي مناسب الله الراء نبي در صل الله عليه اتفق من ولن داعي نسغا اللہ با اولادنیونا سبحانہو فاق دے اللہ با اولادنیونا اذا قدعا امرن کل چغفی سلو کی بیوکار فا انما یکونو لہو نبی شکو آئی تا کن موجود شا فاکون موجودی باز خلق باز بابا جانو جا ٹک پا ٹک بابا تو کن فاکون کی شریک ہے صفت با اللہ مو چون مشرکان فاقی کی ورسر شریک موزر کرے نباز مو علیاء پہ ٹک پا ٹک بابا ممک داسو فما کو ل کو فقون بشه کو الله غ توج شفهقون نوجي وإ الله رب ر کوم یقی منن الله ر رَب ماغې رستاسو د سابدو ی یاغو د الله بند عواتو کوي دکه مصرقانو تم دزم ک دا مشرق م پشه جو در بندي د کړي یو د بندي کووندي یو رته بند سره حسکوي مص د معمدایا خاص بذیل اللہ باندې یو کوي بل څوک سره تبنګي کې مې شریک کړی ها ذا صراط المستقیم دا ولا رميحا تختلف الاهواء من مختلفي اغلن من دون ان تستقيم قلم مصالح مختلفي شو وان الله ربي وربكم فاعبدوه تختلف الاهواء من مينهم مساله بيان خلقت د دې کی تختلف الاهواء مختلف شعور و عدل من لئن انتخت المنسکی فولن حلاکت و تباہدوی للذینا دعا کسان و نطارک من مشہد و من عزیم دہا جرائی باغر دلوینا اسمع بہن خعوری بجوی و او خبوری بجوی اسمع بہن خعوری بجوی و عبصر او خبوری بجوی یومیاتوننا پاکمر سراب لیکن زالنین اليوم لیکن زالنان من نگفید لالن نمین نتغمرا حی سرننکی من نگونی امبوری او داغره بخا اوری اوخا بغونی وعنظرهم او رو دولا یوم الحسرت داغره بدا افسوسنا دا قیامت پنیونک یومن یوم الحسرت دا افسوس رو کاثر با پا کی افسوسو کی مومن با پا کی افسوسو کی جزان نما يا اول <الحسوس> فلان يا فلان کار کل يوم الحسره هر شي دته احساس کوي وان غيره اليوم الحسره تي او ير و ديرا ما محبوب دا غرز اذ قيل الامر کله چې په سلاوشه د ټولو کارو وه شي غفلت غفلت کې دي د غرض نه او هم لاي من لذي امرالي ان ايكن من لبقى ميراثا لداو النقام من لبقى كتيشي ومن هو حسب الله اجتيز مکدي اداد ولينا جريين اذن مين طرف ته واپس کريشي وذكر رايات كف الكتابه قران کي ابراهيم واقعا ده حضرت ابراهيم عليه السلام انه كان صديقا يكن من برشتن لذي اعطيها الروح اذ قال الوهي کلوچو اولوخ پلوالتا یا عبادت او بابا جزمان لما تعبود داولو بابا جزمان لکه اما بهاچا لا يسمعو چستارا مبتش اورنا ولا يبصر استارا تکلیف او بادها لوننا ولا يغمی عنك شععا او مشي د مغرب رس تکلیف یا عبادت او بابا جزمان انی اکنان زجم قد جانی من العلمی دیشا کرا غلغه مات دی را توحید کړي ما ها لم لمیاتی کڅ تطم نه راغله فتقو انی زما ته سرا را ان شاء الله کسراتن سویا خین تط لارا برابران یا بتو بابا جننا لا تعبد الشیطان عبادتو بنگی الشیطان نکا یكن الشیطان کان الرحمان عسیا ده ده رحمان دا شاوطار ما فرما یا بطیب آبازیب ما این یا کننگچم اخاف وریبا ایم اصکا داچ عبر سیتاتا عذاب من الرحمنی عذاب دی طرف در رحمن دادشانا فتکون نشیدت لشیطان ولی آد شیطان پر مرگرین باغد دوست بشید سنجا صفا مسئل اپلار تذکر کا اسی دپلار نمبر راگ قال ویلی والد <سؤال> دو براہم علیہ السلام اراغد انتاااااااااااااااااااااااااااااااااااا او مخل انکے انتتا عن آلہتی زماد مددگاراننا یا ابراہیم ایبراہیما لئلن تنتہی تسرت منا نشد بیان بتوہیدنا لا ارجمنکا رجم کلپ لسان سروی کلپ پگف سروی یا ماندعو لا ارجمنکا اوگد کنزم یا لا ارجمنکا سنسارگدکن تگت جاند بیولن او لریش از زمانہ در زمانہ زما وطن پر دا خبرې چې زما په کلی او زما په ملک دی وسهګنا قالو دی حضرت حمید سلام علی سلام دې پتا دا ما هرڅ د الله او توحید لپاره قربانی کړي استغفر لک ربی زربې چې بخنه د غارن تاو طار وخت رغنا چلا تعالی هدایت او ایمان بر رسید کی انه کان دی حسیا لكن نمدد الله تمامان المهرجان واعتذلكم بدلك نمدد تاسنا ولا تدعن من دون الله هذا هجانا تاسورا بل ليس هذا اللهنا وادعي ربي ازت اختله هذه تنوك اختل غدابا لن عسى ان يبدا الا اكونا دعنا باشي يا دو جدا و دعا زمان و رفت النشقیع محروم و بدبخت فلما تجلهم عرقلت عبراہیم علیہ السلام جدا شوڑی مشرکاننا وما عباق چانے من دون اللہ چا غیورت عبادت پولو سے وعد اللہنا وحبنا له عصاق و یعقوب بخلوم عرقلت عصاق علیہ السلام بچے و یعقوب و یعقوب السلام وسے یا کللن جاءنا نبييا ادخلوا البرزخ من متغمران ووهبنا لهم من رحمتنا ادخلوا من اجي تدخل النهر علينا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا ادخلوا من جده ترجده برشتيا وعليا چتان يا ترخامه تهلکا فرما شباسي يا لسان الصدق المراد ارامیک نن پاتې کې د نړۍ ته د نړۍ کې چې پر قیامت ارسو کوئی آفرین او شاباتې وایې قران کتاب موسی او له قران حکیم کې را یاده چې قران کې واقعې السلام انه کان مخلصن یقینا ده خالص ترشه خالص ترشه یطعنا رسولا الذی رسول کې اندر ونا اواز ورکړ موږ ته منجان د تور المنى <سؤال> د ښي طرف ته تورنا منجان د تور المنى <سؤال> د ښي طرف ته تورنا او قربناهو او موږ ته منګه د ځان فرماجیع ارازدار وقربناهو موږ ته منګه د ځان فرماجیع ارازدار دراز خبرو ولکولی او وهبنا لهو من رحمتنا او بخلو مغاغتا دخل النهربانئن آخا حرور داغو حارون نبیعا حارون علیہ السلام تیغنبر وزد روایات فی الكتابت قرآن کی اسماعیل واقعا دہرت اسماعیل علیہ السلام انہو کان سوابت الواعب یکیناً ادھو رشتنی بواب وکان رسول النبیعا ادھو رسول تیغنبر ادھو رسول تیغنبر وکان نودی امر اهله که حکم دې کوله په اهله یال تب الصلاتی دمز وز زکات یبا د کوله د زکات وکانا ان ربہی او د پن ظرف الانی مرجیا ورکلشن وذكرل را یاد کړه قران کې واه السلام انه کان صدیق نبی د رشتنی ورفعناه فوق كل منزله مكان من عليا رجلتان ديو کې مکان من علیا نه مراسل نبوت مير کړ الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات شو بانه چې جنت له خلقو یته جنتان له ځانه جوړه ولایق الذين داهرا کسانو ان عبد الله عليهم جمع على الانسان کړه الله تعالی د نن دیو من جرئیت آدم باز طبی کہ دعولاد دعالم صلع EN وممن اباز دعا چانا حملنا معنو چپور تکروم سردن حل صلع EN تکشتئی ومن جرئیت ابراهیم آ آباز دعولاد دعولاد فبراہیم اللہ صلع EN واسرائیل آبائلاد دعولاد حضرت یاقب اللہ چې موږ یې ہدایت کړو وجتبونا او موږ ورته لږه اذاطه تلاله کله چې وبلسته ستا ویانه آیات الرحمن آیاتنا الرحمن بادشاہ هر مو دپریو تل سجدن الله لسجدک کیو کیو کیو جریدن کی یو څه فخلفا مو رغلی مين بعد رسول دینه خلف ما کار ما ده انکار جان نشین اذا صلاتا برباد کرو موزه وقت الاشہوات اوران شوی دیدی ده اغه مسجد عائشہ تصی فصای فجر به یلقون غیان چې مخ مخ بشي دی د فزاد اختلاف سره شي سره فصو فلقون زربې چې مخ مخ بشي دی غیا د فزاد اختلاف سره سره الا من نورا سوط تابچې تو دی استا وآمنا او ایمانی روڑ وعمل شالحنا ملوکونی فولائی کباکسان یدخلون الجنة دی بور بنشی جنة تولائی بلنی مشیعا او ظلم دو نکلشی دی فرزربر جنات عدم جنتنا دی با مشیره اللتی هغ جنتنا وعد الرحمن و عباده چو یادیک دی رحمان دادشاد اخفل دمی با پا حال دنن دودو زی کے چھو دعیم تنن ونو تنن واللہ لدنن رے انہو دا رحمان دادشا کان وعدہو ماتیا دو عدو دو اللہ ماتیا چه غپر کے دیشی دا ماتیاں لیکن نفول سی غوا ختمانات دفائل ویا نمانے دا انہو کان وعدہو ماتیا یک نن دواج د الله ماتیا چرات لول وکې دیشي ماتیا راتین کړه آتین راتین کړه او که خپل څه غوډه مفهم شم معنا سم ماتیا خپل وکې لا اسمعو من اعوذ بر ذی یا قوی ان نک لغوان بے فیدی خبر الا سلام مگر هر طرف نو سلام او سلام وي وَلَهُمْ پار دی د پااررض کو خراگ د جي بشي پهتون کې بک آشي کلل ہلت الله ہ جنھا د م س بانا چېہ تم را اور کو منپلو ب گنا من سکان میں تخیا درست و آیاتی کریمہ کی ویڈیو بیان کئی نبی علیہ السلام جبیل امین تو, تو بار بار رازہ کھنا او خاص کرا غوزی چے بندشو ہوا بیگور در روزت انتظاروں میں اترات لنا جبیل امین و یمان تنظر اللہ و ام ربک منگا نشورا کجیدے نگر پہ حکم در افستاب انیو من مرا کجیدے نگر ستاب رب پہ حکم يهود دی الله د طاره دی ما دینه دی ما چوانه دی نی و ما خلفنا رسل من دی و ما دینه ذلک وا چی پمن دی کی و کان ربک نسیه و نه درستاهرن که است رب نه هيري جبنا یا نسیه په معنا د ترک له و کان ربک کا نسیه نه درستاهر خو دن که ان بیا ولرا ک سورہ یوه دغه شنتانن دندی او ستار دختل پریزنا رب السماوات والارض تعلم کے راسمان مودز میکنه او ما دین او ما حجی پمن دی دروازه صاحبین دلی اللہ عبادتو زندگی کو واستبر عبادتہی ک لک شاء مسجد شته دنگایری دی اللہ حل تعالی نو سمیا ایا تو جن دی اللہ لالت هم صفته اسو کې هم صفته والی نشتا یا زمي انتمانات شوي هم نه اایا اللہ رسول یا سوک مثل سوک مشابه الله سر ته صفاتونو کې کېдеш ويقول الانسان لو هو ايهم ساني كافر ايما ما مت كل شمن جنم لَصَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا نخامخا ذرد چزئ برایشتشن جند دا خبر واقعا مللی گاڑی اولا یذکر انسان اللہ وی آیا رای عدین انسان انا خلقناه دا چی خنن پی دا کل منده من قبل دلون نخی ولن یک شیا او مید سشی نام نشاننو فَوَ رَبِّكَنُ كَسَنْدِدَ رَبْسْتَى ل ن شوور نه هم چې خو خاراجمه ب کودي وشاتینا شطان پر شطان نوجمه کوله ح نه د خ حاض به کو لديلهجه نهډیر چا پېره پر مخي ثم لمن يعلم بها مخاروجا من كل <سؤال> شيعة بحري يضلنا ايهم كم هو قد على الرحماني <سؤال> دير صحف مقابله الرحمن बादशाह کی ایت اپنا فرمانے کی ثم لمن بها خا من يعلم خطه الذين طاق سانب انهم اولادها اصليه چرا ایدور نایق دیدو جهنم ته جننه کې دی یوم انکم الله وای مسته تاسو کې او تاسو کې اثم الا واردها مگر کیریږي په جهنم باندې ور جننه کې دی دیتا زکه په سرادو جهنم نه تاسو نه کا علی ربدي که دا خبرهستا پرندي حتمن م غر فيصله کشي ثممن جل د الله مجاد کولا کسانو ته تقل چې د دنیا چې د الله در ځو د شکو د دناو بجو ونظر او ژال او پر د ظ من في په چې جسی یا پر في دا منان د ک تیر شي اور اجمو د دوتو ور ته للیږي ورامه پولیس راته جهنم ته ځي کوي وایداۃ اطلع علیہم کلہو لس کوشی په زبان آیات نا یا تونه زمینا دیناتن سرجن سرجن کلام کلام کسان کفروا جکافرین للذین کسان د دوار بدلنا خیر المقامن خ ده په ځ کې په منظبیو په درجی کې مقامن مقامن, ایو مقامن پا پا درجی کی و منل ایی فرخینې کمی دو دلو نون غوره بهتر ده مقامن په مرتبا په درج کې اهسو نهبییا او کومه لله ډیرره ښسته په مجلکیې ځان یادی ممنان یادي وَكَمْ لکننا لا سمرره لااکري نه قبل م من کارمن د پنا اسغ ډ حته یسان د پسمان کين اساس مرات معلم و مطان تفسی ج کيغ ډ حته اساس د پسمان کې ډ ح خ سامان وريلا ډر ح په قلوا يا من كان في غلاله تي اره سوق چی دته گمراهي کي فل الحمد الله الرحمن المدام يا معنی دا واه مهلت ورکره دې ته رحمان باش امدام مهلتو مې دغه څه ورنيشتا الله جل مول مهلت ورکره عام پر عمر کي يا قلوا من ها سوقان في غلاله تي ذوالرحمن بارشادہ عادت دے فال وانذره الرحمان مدہ مهلت ورکے ذوالرحمن بارشادہ مهلت ویاض مخصوص دسی شي ولاذرهم فی طغیانهم یعمرو اوکلوا یمدهم فی طغیانهم یعمرو دادا الله عادت دے چې څوک سرکشی د مراهل چې الله ولا مهلت قلوائے من کانا فیول آلتے ہر آسود چدے پر گمراہی کی آلام کی قرآن و حدایت اللہ را لے گلے او دے ذان نپوئے فالیم دللہ الرحمن مددہ نا محلت دور کی دو پر رحمان دار شاہ محلتے مرم گنا سیوا کی گنا سیوا کی او دے رونی سی حتہ ترگیر دارا اوما یوادونا چھنی ملئی ہا چھنی سر وادکڑشو جا امالعذاب یا خوازا ادلو و امالساعت او یا قیامت دو فسیعلم نظر دی چپوہ بشنی من وچسوک چغی شر مکانن دیر بتر دیت مکانو مرتبکی و عذاف جللہ او سوک دیج دیر کنجوری دی پلخ کروکی و یزید اللہ اللہین عزیات اللہ کسانت احتوائچ اللہ رمین مللہ دامور المہدائت والباقيات الصالحات احبابك نیک مننان خير الغرض عند ربك استعذنا ربك ثواب انت بذلك خير المردا اور ورضي په تلوار دا غزیدو ګرځیدلو مرجعان مانو وخير المرجي دانک اعمال دا غزیدو ګرځیدلو افرایت الذي ايات عليه له ها کس كفار جع تناشن خاركلا زنديا تننا وقالوا لويت ونما لوما ولا ذا خاد خاراد كريشنا تمال اولاد اتلا لهبا ايا خبر ده ده خبر عني اخ ابن مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويده له محفوظ ده اتلا خبر شود ده له من دالتا كثير جبلا ومالا ولا ادم الاوی امید تخذ یاکن ولی ودعن در رحمان عهدا در رحمان باشا سرا سوادار اهو عادل توفید چلاه لحمد اللہ لجباعو عصر ومید ساتن دفق لوم امیل اولی کل اللہ اللہ ودارم جنوه سنكتب ما يقولو من, من العذاب مدار تیار کڑو من دتا دا عزابنا مد دا پتیارو لسرام ونزید عزاب یاد زیاد بکو من دلر عزابنا مد دا پتیارو لسرام ونرسوه تنوراس دوال من دلنا ها يقولو چرعوائی ما فردارا وشی من تتشتور مد دا بچی مد دا مالی وصفه هو وَي الله وينوي من دين الله سبحانه وتعالى نعمه داران ليقوموا برطشلهم برطايا اعز يعني سبب د عزت الله زربار کې شفارس او لوګي کې كلا لا عيدار يونس يك فرين دي عباده زين زرب تشد دا خدا وان انكار بو تشد دا تنى ويقولون او شب عليهم قد مشركان ما اليه يدا دشمنان هيا ضد ضد ضد شنو زلت ولا يشر ما ناموا يم ضد يم یگینن باشر علی ابن شیطانان علال کافرین فکافر دان تے عذبهم اللہ بظہم عذہ یا زمانہ گمرہ کوی دیرا پ گمرہ کوی سراط وحم پہوا عبد الله بن باشر رضی اللہ تعالی عنہ گمرہ کوی دیرا پ تی زی دوی رب دناهم دانی ازی آپتیه لسرآ اختو کئی چکا کئی دوی پا چکا کئی صدایسی چکا ورکی جی شاو سلی سارویا غیتو جی چکا ورکی کنی زمیدان تا ازی هم ازی توزعی جو عاجل ور تی زی دوی رب دناهم دانی ازی آپتیه لسرآ شاو شاو دا فلا تا عجل تلوار نکو جی دانی إنما نعض لهم عدّى يوم يعني ذي دعوة إنما نعض لهم عدّى يكي من شمور من دولرك لنا هم ياش يورغي عدّى فشمور الهوّة عمّنين يوي عراجي شمور من لاوي يوي عقال هم ياش شمورك لهم عدّى شمور من سادان لدي أبدا فشمور الهوّة یوم نحشر المتقین الى رحمان وفدا فا کما رضبان نحشر المتقین چه جمده کن من متقیان الى الرحمان ورحمان دار ساعت وفدا دا یفدا مانا رحمان کر رکبان انسوارا قبر نجبسرا پورتکی سورلی و لولا ری مدان دا حشل تا پسورلو بلش ونسوق المجرمینا انحلالو ربشر من مجرمان الى جہنم ورداء جہنم اصوق اصل جوړ د زناور شړلته پرشته ورته چې چټور اغوستي او شړی وي الله دې پناه یې راکړي لا یملكوا شفاعه مالکان دنيسي جوړي چارې شفارس الا من غرا سو کې تخذ ان الرحمان اهدا چې د رحمان بادشاہ سروادان واده سيد توحيد د توحيد وقال اتخذ الرحمن ولدا وايدا مشرکان ني دي رحمان بادشاہ اولاد نرا ان دیو نه من خالق د چی او را فرشتي ني ني لقد جئتم بشکرا اتل كنت اس شيئ ان ادایو شیر ناشناتا ادن معنا منکرن عظیمن اور ناشنا خبرمو کا تکاد السماوات لیندی چه اسمانه تفطر تن شقل ارچموقع تخر جواللو حدا اوجرې غونهدا تکرري تکرون داول الرحمنو و ده دا سر دا مشران الرحمن باساه اولا وما بغلي بدي ماصل الرحمنو الررحمن تا تخ فسماواته وباسمانه چې دیواله ورو په نککه الا اترمانه عبدام وردا بش الرحمن دار شاته غلامان ټول بازغ راشي لقد احصاهم دیشکهات کړو په دیوانه علم الله احاط به لقد احصاهم دیشکهات کړو په دیوانه علم الله وعدهم عدعو د کشمیر هم داول آتی ع ش الله تهملقیاممت پر داممت فردا تټور ه شو سري نود کل دمالي هي ان لګ د شقا کسان نامو چ منناي ال هاتی کي آملي کړي سر جاو له الرحمنو زر د چې د درغيديلهرححمن دا شاود دا محبد پلي نو سر سرناو د لسان یقیمن سان کوې د داقرآران د لسانانی کاستا په ج مبار کا داقرآ کوي ل ب ر متقی دپار چې ژور کې پهبانې پریگتاچ رو کو ل دا اورو پرقرآ داې حکو جګمار چې ب الله کې جګ کوي وک لکناسمرح لاکر قبل مک دا قومن و دا پیلون هل تحس من, من احد آیا منی پدئی که من احد یوتن هل تحس حل تجدو آیا منی من هم دلین من احد یوتن او تسمع لهم رکزا یا عور د لرس کشار رکز یولکی رشپوء دخپوء کشاری تا رحمانی چیز رکسته سو تن خفیل او تسمع لهم رکزا یا عور دی لرس کشاری نو هو قسم نشان نشتا چې دا الله به دې مخالفت وکړو الله هلاك